«Де пацан?» «Не кричи! Справді не знайшли!» «А шутка майнула отака! Не вірить керівництво у твою причетність до цієї каламутної справи!» «Ясний перець! Ставте жертвою підстави!» «Замочити тебе хочуть баби! Маю пропозицію! Ти мені, а я тобі!» «Пропонуй!» «Не спішиш на обід? Як тобі в камері?» Нормально. У камері завжди погано, що й слід було довести. Я сказав, що полковник – ПДВ. Хлопці зрозуміли правильно. Жити хочеш? У мене такий розклад. Ти свідчиш проти Симчич, мотиви її злочину, і таке інше я тобі дам. Тебе випускаю додому, до хати. А їй що буде? Не дуже, щоб дуже. Труїла не вона власноруч, а дурка. Це доведено, і ляля фафа. Куди веслуємо, до камери чи додому. А як ти мене випустиш, якщо пацана не знайшов? Це мій клопіт. Какая боль, яка боль, Аргентіна Ямайка, майка ноль. Згоден. Шушунова сиділа в кабінеті. Кутилася в шалика, покашлювала. Чому не сказали, що хворі? Я б сама приїхала. Я повинна. Розповідайте від моменту знайомства. Я працювала з нею два роки. Благаю, на колінах молю. Шушунова сповзла зі стільця, схопила руку слідчої і заголосила. Заради Бога, нічого не кажіть їй, не кажіть їй нічого, що я тут була. Випийте. Слідша цвіркнула з сифона води. Ви в безпеці? Я все скажу. Де, коли і скільки часу ви з нею працювали? У ресторані дорожній, у буфеті у 94-му. Що трапилося в ресторані? Шушунова мовчала. Мені вас не шкода. Зі свідка можете стати співучасником дикого злочину. Кулик витягла зі столу кілька світлин і одна за одною показала. «Ляля і Катя Пономаренки по 15 років, Назар Комарченко 16 років, Андрій Перегуда, Валентина Валентинівна Король. Вони мертві». Шушунова знепритомніла. Кулик схопила телефона. «Стасе, до мене негайно!» Стас оцінив обстановку. Витягнув з шафи на шатир, ватку, помахав перед носом свідка. «Може, швидку викличу?» «Не треба», – очапалася Шушунова. «Я сама. Можна взяти сумку?» «Дякую, Станіславе Павловичу, можете йти». «Водички би ще». Свідок налапала пігулки, проковтнула їх, запила, випросталася. Знала ж, що добром не скінчиться, нарешті проказала. Ми працювали в буфеті два з половиною роки, майже три. Дала вперше гроші, я відмовилася. А вона, ти, мабуть, стукачка, з тих недоважених грамів, каже, ніхто не схудне, хай схудне, то собі на користь. Сказала, з начальством треба ділитися, за вигідний товар, і все таке. Я звикла. Чекала ти грошей, допомагала їй. Зарплатня самі знаєте, та й небагато вона давала. А собі шубу купила, обручки, казала на чорний день. Казала, сама про себе дбає. Розведенка повинна бути напакована, щоб її хтось іще узяв. Прийшла ревізія. Їй дали всього рік. Про мене на слідстві ні на суді слова не сказала, на себе взяла. Через рік вийшла, я вже працювала в дитсадку ложкомийкою. Зустріла Максимову ми з одного класу, вона у Геоінституті працювала і мене прилаштувала, пробірки мити. Підучилася, курси скінчила, пройшла тариф комісію, стала лаборанткою. А тут. Шушунова знову вимкнулася. У нас обмаль часу. Доки ви зараз переживаєте, хтось іще може випити вашого троту.